Här har vi en liten karta. Och ni kommer härifrån. Men jag känner mig svukt, jag vill ju bada. Ja, det är vi bakar all tid. Tid på dygnet ungefär. Det, det, det här är på morgonen. Morgon. Och mm. det här kommer vi. Mm. Så jag vill inte ja. gå åt högra. Det är träskigt. Eller gå åt väster. Alltså, hela det är väl träskigt? Nej, det är skol. Ja, men alltså hela... Du måste igenom skol för att komma till träskigt. Ja, för då är det i så fall blåa i träskigt i så fall. Det är det här, grannarna. Nej, men det är det. Det typ, Ja, en träskig röt. Träskig. Grönt. Vad ska jag? Jag att jag. Gitt väljer jag nu Jag är där. Jag, jag, där jag, med, jag, jag, jag är Jag kan ställa en skogsfram. Man behöver ner en Jag tror inte allmänheten har så, så glada det. Nej. Nej, men det bara... Jag tänkte att vi skulle försöka vara lite beställt också, men då kommer han där. Som en ser kommer skogsödröda, det <skratt> går. Ja, men då blir han inför den. Ja, men hade ja, ju en stor fet uggle eller vad det var för de grejerna på sin spät. Ja, ja, ja, ja. ja, nej, det var ju en helt Ja, det var ju inte. Nej, det var ju Nej, det var det inte. Nej, det var ju Luke. Ja, det var ju Luke ja. ja. var... Nej, det är allt grejer vi ska slå inte Luke. Jaha, Luke i media iallafall. Ja. Nu har vi en halska fantastisk. Genom... Mm. Ja, jag lysslar. Någon... Ja, jag lysslar. Ja, jag lysslar. Vi tar upp höger där, eller? Vi utforskar. Ja, vi utforskar allting. det är ingen kuld. Nu måste vi få mer kuld. Eller? Ja, så länge det inte tar mycket tid så går vi. Vi kollar väl vad det granna ja, är. Bortan... Vi börjar med att gå dit. Ja, jag har den här iskugeln. Jag är också i stället. Jag har mig ganska långt fram där, ja, jag. här. Vi ska se har det Ja, så det är bara så att alla vill gå till... de gröna. Det gröna. Ja. Är det något där träd som ni sådär? nej. Så är det, det, det jag? Är det där Jag, också. Det är jag ja, sätter jag, bara där. Om du vill. Vi går först. Jag, jag är ju en liten bäver. Jag kan ju gnaga mig mm. igen. det. Ja, men du. Kallar vi vidare. <laughs> ni går till det där? Ja. Mm. Gör vi? Robotbetslag. Ja, det var. <laughs> Ja, men ni märker, när ni kommer dit så märker ni att skogen blir allt tjockare och solen strålar och börjar få svårt att lysa igenom. Ni försöker gå en bit till och nu är nästan allt ljus borta. Nu är det upp till er. Du vill tända din facklad? Ja. Okej, absolut. Du tänder den och du är inne i en skog. Ja, hur mycket ser jag? Jag sträcker upp här Du ser en runt om och träd. Det är en tät skog som du är inne i. Ja, jag fortsätter lite framåt, här det är ingenting speciellt. Nej, det är så att det kan gå fortfarande. Ja, det är lite men än så länge kan det gå. Ja, jag fortsätter som att ta mm. Nu kommer du till som en liten dunge Där tar det stopp. Jag såg, jag såg, du stopp. Du som har dit. själv. Ja, ja, ja. ja, jag tar en lyxa svinga in i dungen Du kommer vi där. Du slår. 12 plus 1 Det är som en attack. Ja, 24. Ja, du jag träffar. träffar det ser lite, lite lätt en eldstad som det ryker ut. Uh, Bara är tillbaka till grubbarna och säga det. Kolla, den eldstad. Ska du dit? Där får vi se det Kan du kolla ifall du ser på nånting? Ifall du kan se på det av somnet. du det var ju en här vision. Jag är ju alltså ha tent en Jag släpper på det där, jag vet. Nej, men jag vill Kan du se om jag har Wisdom perception. Mm. Ja, just gott. Mm. Uh, vad heter det? Wisdom 7. 9. Ja. ja, du hör någon typ prassla i buskarna runt om er. Medan Hårsta gjorde det där så tog jag... Alltså, jag, alltså jag kan klätsla i träd snabbare än normalt nu för Okej. Okay. Jag antar att det är en massa skor, alltså massa buskar. Så jag sticker upp i ett träd för att kunna lite längre fram. Okay. Och runt omkring om det går. Alltså, jag, jag kan ju fortfarande ja, klättra upp. du, det är inget större. Du, ta en uh, athletic check för att se om du kan klättra upp. Det är strength plus athletics du tränade det. Jag har inte tränat det. 16 tror jag. Oh. Ja, du kan klättra upp. och du Det är ju tätt, så när du kommer upp så ser du inte neråt i skogen längre. Nej, det, det, jag det är väldigt starkt. Men det du ser uppe det är att i, i långt bak i bakrummen en bit bort så ser du det här berget som de pratade om, och det mm. är ett svart mörkt där. Det. Ser det vi ett tomt här? här, här om, jag, om, vi, om vi är på väg åt det alltså, ja, den, här. Den det är liksom här. borta. Ah, okay. Den är jättelångt bort. Men ah, okay. ditåt. Ah, okay. ah. Här åt morgonen. Det var det som jag kom Så det är morgon över från er. Ah, sen ser jag, jag ser bara en massa skog, och sen kommer ett berg. Mm. Tänk, hobbit. Ah, här, ah, han exactly. ser liksom skogen yeah. Ja, du har var... lite litet i buskarna. Mm. Men, men, men, men runt omkring oss, liksom? Ja, mm. runt om er. Ja, jag lyssnar också här. Nej, jag har inte tränat någonting. Jag har också mm. inte jag, jag, jag kör en arcana-check men att känna av om det är det här, magiskt. Mm. Det är... Intelligens och arkana. Vad du tränade. Oj! Det var nitton. Nej, du märker ingen moddis runt dem här. Det ni kan få göra nu är, ni kan initiativs. initiativ. Mm. För det ni inte märkte som du hörde, det är att det hoppar fram goblins. Och vad är man en del? Det är inte vanliga goblins, utan de här är de mycket mera R och ser lite starkare ut än vanliga goblins. De mm. ser inte vad jag kan sticka. Nej, visst längst fram. Katrin står strax bakom. Jag står ingenstans. Jag och Katrin är självt jag stå i Aspro. Du är uppe i trädet måste. Jag är uppe i trädet jag ska ställer jag med, jag. med här jag står någonstans här mitt Men jag är tydligt ute. Ja, här inne bland träden. Alltså jag är inte mm. ute på, på vägen. Så jag visst har bestod i i Så alltså, de liksom omringar oss. Mm. Okej, okay, morgon vad har du lugn. Eh, slipp. kort Ja, en som såg lågt där för att se en 6, 9. Okej, den som börjar är Sli. Yes. Vad Sli? Ja, oh, jag börjar med <laughs> ragea. Yes, då jag börjar jag sätta på han här. Kanske har så Okej. 10. Sen så jag det attack. 11 plus det där som du drog där för en Så 17 plus en den modifiering. Är den Nilert eller så 17 och om du har med från Rage. Men 17 är inte rätt. Ja, bra. Bra. Då ska vi säga 12, 13, där 10, 11 och 13. Ja, 13. 13 ska vara. Du gör så när vi kalmar där det, det är enkelt. bra. Ja. Alltså det känns är att det känns mm. att Nästa är... Att är... Ja. Men, äh, jag menar, jag står ju här nu. Mm. Då. Hur pass nära står de här mig nu? Till mitten är ungefär 20 mm. feet. Okay. Jag menar, jag, nej, men jag väljer att stå på honom som står framför mig. För han står typ till precis. Va? Så då får jag ju äh, advansen på han. Åtta. Uh, och sen lagom så var det de 8 plus 5 14, de va? <tryck> det är 13. 13. Det är en miss, tyvärr. Uh -huh. Så då är du färdig. Nästa är... Matteus. Det är bara vi som har kört den så länge. Det är bara ni hittills. Ser någon godbil som står inom 5 av varandra? Nej, de står längre ifrån. De står 20, precis som ni har. Hur, hur länge blir det? Om man ser här. Jag räcker på den. Hur långt är det emellan då? Mellan mig och Matteus? Då det. är det 10 ungefär. Ja. Nej, jag tror att det är 5. Om ni inte drar dem emot varandra, nej. Vilken skada hade vi gjort på lörra, först eh, den det första gången? Den första tog är 13. Jämladdigt. Mm. Ja. ja. Ska man ha till slut på en gång då kanske... Du får skåra en om du skådde här med mig. Så jag tror att det är bra att vi står på samma. Ja men, varför inte? Du attakerar också den. hur är det så finvår till det. Då ställer ni precis bredvid varandra och börjar smäcka på. Och sen är min valiga attlej. Kret. Kret? Först varför två, varför två? Då tar du din vapenskada en gång och så slår du dubbla tärningar. En D8. Då slår du två D8. Fyra. 4 8 plus, 8, plus 4. 4, 4 8 9 10 11 12 vi ska ha det han då. Det. Då har jag Han tog 25 och han är död. Uh -huh. Jag vet jag fråga. Uh, uh, nästa är Kille med svärd och båge och han chargear Mattes. Nästa <skratt> 14 och 16 16 Ja, 17, det är viss va? Det är ju mot igen. Ja, då var det <laughs> inte Efter honom är det på som står samtidigt. Vi kan börja med Svensson. Svensson. Det är ner. Det gör jag Nej, du får klättra ner då sen. Men det är en hel moment där. Du Nej, det är inte det. Om inte du hade någon space ut. Allt varje är på Mm. Längst nere, climbing no longer requires you an extra moment Okej, okay, ja, då har du bara kett dig ner så får du fortsätta ja, eh, Jag gör en snygg slide ner som Ledora skulle gjort eh, Och sen så, hade du slagit på den där som stod och blev länkt? jag missade honom, men jag försökte så. honom Okej, okay. ja, jag, jag, jag tror att jag hade pilbågen den är ju mesta. jag tar vän med honom helt enkelt. Då, så... Du flyttar lite inåt och skjuter så att du ser honom. Ja, ja jag då tänker på att som står bakom honom. Ja, bakom dig. Ja, skjut på honom. skjuta. Uh. Jag måste ha en guldtärning. Det är det egentligen alls. Alltså. <laughs> Tre. Plus, bla bla bla, nej. du missar. <laughs> ja, den som slår samtidigt är... Killen med spjut här. Och han kör in på... Är det nya bäver? Nej! Lägg av! Och han slår en. Nia och en nia, Så tio mot han, säger jag. Det är en miss. Det är en miss. Det är riktigt bra. Nästa är två som också kyrkts som TV. Och det är han här. Han oh, körtar in här. Han på sleeve. Och gör en femma. Och en femman. Ja, det är yes. sex. Det är miss. Samtidigt är han här med båge. Och han tar fram sin pilbåge och skjuter på Aliana. Han kör en ska klitt. Mm. Uh -huh. Så han får slå två D6. Du tar sju i skada. Du. Jo, welcome. Sju. Jag och sju. kör Nästa är eh, six Alltså Eller jag vill ändå mått och slå tillbaka på den slår på mig. Det är bara bökar bort. Jag bara ska åka på att för att du har ju två tärningar Du har två så du får slå två stycken för du av det dubbla saker. Det kan, kan börja på den 6 plus 10, det är miss. Men den bara oh. är en träff drim. Det är plus 10. Nej, hånd du 4 så blir den 10 totalt. Och Så är 17. Ja, uh, uh, och 17 plus 4 är jättemycket så är det är en träff, så en del 8. 7 plus det som står bakom Så det är 9 eh, ja, Men han är det inte blad i Nu är det Gobbing nummer 1 Och han charger På ja, Svensson ja, 16 Och sen har vi en Nej. 13 Så 16, 17 blir det Nej, Tre. Han gör så mycket som Också en mm. D8 ja, ja. 6 plus 2, 6, 7, 8 Som du skadar då är det Aliana, sista genomgruppat. Är... Kom igen nu, drar honom njukt bara drar så vi kan gå vidare. Det är facket. Ja, precis, det är en skärp. Ja, då går vi alla här. Bara visar ditt ansikte, liksom springer. Ja, precis, han har tittat ner sig hela tiden och nu bara tittar han upp. Och så bara, ah. springer Jag måste... är mm. en Sacred Flame-band som sköt på mig. Sacred... Nej! Ska jag med... Är det en Candy Palette? Ja. Ja. Jag vet uh, ju. Vad är resolutionen? Ska han göra en mm. check, eller en motcheck? Eller är det att du ska slå? Det står i texten va? Uh, Tore måste succeed on the dexterity saving throw. Okay. Då ska det vara han som ska slå. Oh. Dexterity saving throw. Så har vi lyckats. Så... Do your... Bench. <här> Yes. Ett plus... Nån. No. No, så han tar ett skada. <laughs> Kommer den här en bara... Men det är Radiant damage. Ja, oh, Radiant. Det är bra mot Skeleto-grejer. Okay. Mm. Eh, då har du gjort. Då är det. De två sista, för 19, de är lika snabba. Vi börjar med svärd där. Han chargear in på Aliano. Några har extra skada på vårt men du vet. 19, eller... Ja, så det blir 20 totalt. Inte Det blir eh, 7 i skada tar du. Det är. det. Och hjälp. Ja. Han ja, tog ju 7 nyss. Den sista är och Han vänder sig om och tänker slå på Mordofar. Och han slår en annan. Mm. 17 plus 1 är Nej. 18. Nej, det är 3. Är och du tar också 7 i skada. men... Nej. Så nästa är ny runda. Sling. Yes. då mm. chargear. här betyder Du chargear. Ja, då får han en opportunity tack på dig. Så ja, han slår den. vart de någonstans är inom mm. fem meter. Ja, det är 5 meter. Då får han inte en opportunity. Jag tar protection. Nej, mm. ja, han får väl komma till 72. Men han slog en tolva Men Aha, då vet jag. jag att han slog ännu mindre. Så det är mm. antar jag 12 ms. Yes, alltså, så, ja, så behöver man inte slå protection. Men... Eh, så då får du göra din chunk. Mm. Oh! Okay. Riktig ja! Riktigt kul! Ja, går att diskutera. <laughs> <laughs> uh, då är det du på, på ja. ja, det ligger lite kort i Ja, det lutar ja, lite så för mig. Jag, jag ser bara 20. <laughs> ja, men, ja, men, men liksom... jag så det blivit en åtta. <laughs> <laughs> jag är <godtar> det <laughs> Nej, Det nej, plus 3 gäller kom. Ni sex sex procent till. Man Vad en annan då. Elva. <skratt> det är 17 plus plus 26. Vad du drävt fulva i skada? Mm. Nej. Vad sa du 26? Ja. Ah. Han, Han är död. Bra. Han är död. <skratt> <skratt> Och efter är, du... är då, ja, det är Klä på uh, ja, det här nu. då eller? Det är på mitten. Där är ju så blir det 20 uh, nej 10. Skit. Uh, <laughs> efter sli så är det så här. Yes. Men jag ända hur länge så Och du är ju nu så jag har att om det är yeah, yeah. Oh, Ja, i 19 plus massa. Plus massa är ju plus jag tror. Ja. Eh inte exakt. Ja. Då får jag en d 8 då får du syg <laughs> fyra <här> plus som står bakom ett plus tre ja ett plus fyra <här> eh, och det var ju på <här> hansa sista <här> Ups, det är inget som fungerat ens länge <här> <här> efter dig så, Men, bara... så, så du är osynlig och det är det inte men jag hög han Sverige och sen så försöker jag mm. lika kort det han. Matteus, är du? Mm. Nah. Mm. Ja, titta eh, den här goda. Mm. Jag ser med bredvid mm. allian slår på den där goblin som håller på ja, i hela tiden. Eh, den där, ja. den kommer inte du fram till... Det är 20 till den och då blir det 40. Hur långt får du gå? Ja, men du fixar 40. Du fixar 40? <laughs> ja, du tar den där magien. <laughs> Är det en fan eller en vanlig spel? Jag upp på den <går> <går> Om man kör så är det väl dubbla gå. Att... Ja, men nu är det för, för mycket folk i mun. Man måste ju se den för att okay. kunna köra så här. strider igen. Då springer så. du oss. Du springer runt och brrrr. Jag försöker stå fem meter oh, i noll. Jag lämnar i ett av Allianne går det. Det är bara så. Jag flyttar runt lite så. Ja, då står det någonting... Där... Allianne var det precis. Ja, ja, Sådär. Ja, då det så var det. Nu kan du göra. Du länger körsidan och bara. Bakom. Det blir en månad precis, du springer runt Då ställer man där och slår. 14 plus 5, det är 19. Jag tror det är det plus 5. 9, 19, det det. ja. Det 6, 10, Raj. 10. Ja, han är inte bladdig. Nästa blir. Den är ju död, så den kan jag inte göra så mycket. Då är två som slår samtidigt, så Svensson, börjar du. Då att han ska med min shorts Var det plus attacken man trog? Eller var det? Plus det som så Plus det som står här inne. Nej, ja. eh, 17. 17 är en träff. En D6. sexa. Plus det som står bakom. Eh, 8. då Nu är nästan alla taget stryk. Och sen för jag backar ett steg med min. Eh, min men min action är då det mm. eh, high action. Okay, ja, då ska du slå mot honom. Så du står din stealth. Dex plus om du har ställ. Är du tränad i stället här? Ja, jag är tränad lite stealth, ja. Plus två. Plus två ja, då Det är alltså plus, plus fyra plus. Min dex, alltså. Ja. Så plus sex. Ja. Uh -huh. Och... <laughs> 6, 7, 8, då ska han slå över 8. Alltså. Han slår en 9, 10, och han... Nej, 10, 11, 12. Fantastiskt Elva. Elva. Det gör det. Han, jag, jag gjorde verkligen så här. Så du är så synlig. Det det. Och samtidigt som du gör det så är det en, två, det han här som slår på genom. bäder. Mm. Och han Förlåt, slår på eh, från dig tio. Okay. Så det är ett sig baks 13. så, jag bara Skit. så Tretton, 15 men det är missbudt. Nej, ja, ja, ja, ja men så är det Det är ju Kolen. kul. Ja ja. Det, det. är är missbudt. Och han kör ut. Det är rakt in i sli. Och han slår första en 19 och det är det. den andra är en plus Kan är göra. Ja, det är efter. Det är ju tre. Och då gör han en. sju rage. Alltså, det är det alltid sju vi skadar den här himla gångerna. Jag vet <skratt> inte om det här, men jag är Och samtidigt som han, så är ju killen med båge, och han är ingen till Han han slår en eh, 17... Det är centralt, det är så mycket. Ja, du står inom han, ja precis. Jag ska bara räkna så jag säger. 17... Den första blev en 19, och den andra blev en... ...fem, ja. Fembis. Oh yeah. Nej Ja mm, men Katrin, hur lär stå hon mig nu? Då skulle han ha haft Adonters Nej du stod fortfarande 10 ifrå För du stod ju på mot den här som var här Och så var den här och där Jag stod där lite Ziggs, du är ju Du är my best, du slår i den här första nu mm Yes, alltså Den första blir den 14 det är en miss. Men du har ju ett dubbla svärd Så du får ju en gång, du har ett svärd till då Kötta mig 18, 19, 20, 21, 22 Det är lite bättre, det är tre En B8 7 Plus 9 9 Du hade ju slagit mig han klar ut Och det var ju han där Då har han ju tagit 18 Han är blooded Så jag har blödat honom. Jag var bara blödat ner honom, ja. Efter det är det Nummer 1 med spjut Han här, han ska slå på Svensson <hör> uh, 15. det <hör> 15. Det är precis på, jag vet inte, det, är ja, det, är jag så. Är det. Ja. Eller. Ja. 9 tror vi ska ta. Alltså säger jag. Ja. det 9. Nej. Efter honom är det Adriana. Ah, Yay. 17 9, vad Jag kör min spiritual mm. button. har 60 ft. Har du kastat? Ja, ah, men då är det en späll. Så det din int plus, om du är i trendedel, det, ja, det Plus en 20 är det Så är det? Inteligens? Inteligens och uh, so, well, 4. Ja, uh, 4 plus en 20 Nej 6 totalt? Ja Nej, det är en visst, Och uh, så kan jag flytta den här som en gratis bonusattack. Okay. 20 fot Ja, ja, så du på en gång bara skickar i på nästan. Ja, och, och hamnar den inom fem fot från nästa måste få den attackera igen. Ja. ja, och okay. ja, skickar du ja. den bort. Ja. Uh, det är ju ingen som är inom fem, sen 20. Är det någon 20 på mål? Ja. Ja, jag måste få flytta en 20 fot först innan. Ja, men sen var det fem. Ja, ja men ingen som var inom fem. Men nu får du flytta. Ja, absolut. Absolut. Ja. Båda de här. Nej, kan nej, du visa det? Kan det ingen som också smarta Ja, men jag vill jag slå en själv. Jag kattar den ja, där. Jag har ja, <laughs> okay. Jag försöker träffa den där. Ingen av dem här är inom 20. Båda inom 20. ja. Så det är bara att ja, alltså ja, så försöker jag den. på den. Svensson, absolut. Lilla fler. <sus> 18 fler på träningen. 18, det är 4, var ja. det. det är en träff. Så blir det MD8 plus. Jag spelar på att jag Ja, ah, det står lite på. Wisdom och profession. Ja, visdom och modalitet. Så det är den du har högst mm. i. Ah. Det är din wisdom. Hur mycket har du där? Eller två. Och du har profil ned två, så det är fyra där. Wow. Också. Åtta plus fyra. Elva blir. Fem. Så fem totalt. Och han har tagit 9, 10, 11, 12. 13 han har tagit då. Han är Bloody. Det var välja Anna? Mm. Då är det han, 25, han som är, han som, är ja, han som innan dig också sen men först är det mm -hmm. han Via Aliano, han slår. Det sa det var inte 11, 11 båda. Båda 11 så det blir 13 mot 7. Vem missar? Mm. Det var det. Ja, Och då är det samma sak mot äh, slår mot äh, Moroföre. Fast han ser ju inte mig. Äh, då ska mm. vi slå det först också. Då tar jag, slår jag en ny roll, han slår... Jag är inte så dum att han går vidare va? Det var en kille som stod här apres, men... Äh, han försvann. Äh, 12 med. mot Stinstad. Ja, fint. 2 <laughs> eller <laughs> 9. minst en 3. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> det är <detta. laughs> det är <detta>. <laughs> Du är så då slår han på S. <laughs> <laughs> så det är 20 mot Ase. Mm. Inte kvitt. Wow. Uh, den här gången blir det uh, 4-5-6 i staden Ja, det mm. tror jag ska Och då är det ny runda. Då är det slip Ja, ska banka den så alltså, står framför mig? Ska jag banka på någon annan? och Så är det inte svårt. han vänder på mig och så strå han är. Du kan då inte på banan. Fingrar, ryckerna och huvudet var släppt. Kripp. 13. Plus. plus. 6 vd. Oj. Yes. Och då har jag ingen range heller. Hur mycket styrka har du? Jumland? Jättemycket. 11 oh. plus 7, oh. det är 18. Han är bladig. Och illy. det är Force Damage. 3. Mm. Absolut. Plus 6. Mår du för? Mm, det är ju synligt bara. Ja, ja, ja. Så det är lika bra att slå på honom. Men. Det var och det står så 6 bakom. Det går inte ihop för jag är det är så Ja, men det är det här som är skadan. Det här är skadan. Ja. Mm. Det. Det det men du det det säger plus... <skratt> att du så precis här. För sex träffa och sen fyra i skada bakom. Ja, ja, ja, ja, jag nej, är det, jag är inte. Jag ska inte få se honom. Ja, jag är huggen in en kompis. Hoppas att det hugger dig bättre. Kret. Nej, jag har det här. Hur som? 600. Plus 5 är 25, så att det är 25. Yes. 1 eh, är 8. 8. Eh, eh, 7? Eller 1. 7 plus 3 det är 10. Och det är under... 10, mm. Och han där... 10 sa du ännu? Han har tagit 14, han är blad du. Ja, stort. Och svensknärskriga av igen. Ja. Nej, det avflyttar bara ner. 3 plus 10, 7 <es> plus 12. 9 till 11. Nej, det är Precis. Änkligen. Det <laughs> den siffran jag tänkte. jag att nu. Nästa gången ska slå sig allt i samband. Den första gången så slog jag 22. Ja. Ja. Och han kom bara upp. Han kunde bara komma sig i 21. Du kan ja. skriva upp den. Ja. När du vill slå då blir du ja. synlig. Ja. Du kan skriva upp den nu om, det, om du kommer ihåg. Den som 17. Ja. Nej, ja. 13. Ja, äh, och sen. <laughs> äh, det är ett Mattias. Är det någon fin som står här innan fem är av varandra? Nej, på lite Kanske att vi ska stå på vänner och slå fem? Nej, det är tio man. Ja, typ där du står nu. Så du flyttar upp, men då kommer du att slå på en annan goblin. Och vill brukar Katrin inte ha själv, så då... Han är mycket nart grö. Ja, men då slår vi den, ni är det, den som är. Ja. Ja, det är inte den som ni är för Ja, det Kan du ha på skit? Nej, ja, jag står kvar där. Och slår på hårdare. på och slår på hårdare. Tju ut. Tju, Träff. Tre, Då är nu uppe i 17. Han är bloodied. Efter det är det... Svensson. Jag tror. Jag tror. Jag, tror. jag, tror. jag tror. Hur har du kvar i AP? Jag har åtta AP kvar Elva plus sex, sjutton Sjutton är rätt Ett, tre Han, då har antagit 16, sexton, han är också bloody Och du slår samtidigt som den som slår på Katrin, så han slår Han slår en critical miss ja, Jag tror att jag fortfarande behöver köra en eh, cunning action Niklas, Sorry? jag behöver nog fortfarande en i aktionen och bara försöka gå in viss. Ja, kör! Det var dig det sjuka. Det? det var ju din dex och... Det är din ställ, så aj, dex okay. plus... Nu tror jag nåd. 12 plus... Vi har... 4. 4. 4 plus 6... Eh, 18. 18. 10, 12... Du är osynlig! Det känns som att man ska ha det här till exempel. Ja, då ska du också skriva upp den siffran nu 18, 18, 18. Det jag fattar inte varför han skulle ha den siffran till. Det är om han vill se dig, då slår han på. Då behöver inte du slå igen, utan då måste jag varje gång komma över 18. Tills du besöker när han slår om det. Okej, han är... Då har han inte varsin blivit. Helt obsynligt, annorlunda. Då är det nummer... C. Och det är han som slår på... Vi tror att vi ett slag då. Fli. Han slår en och till. 1920. Du tar fyra i skada. Ah, jag flyger. Skulle jag ta fyra i skada så skulle jag ligga skippa på bakken. Eh, Bågen skjuter på allihop. Kritikal. Niklas är inte riktigt rädd Ja, några kritikal. ja. Kritikal så måste jag om den. Fyra. Och vad Det är båg uh, det, oh, det är båge, men Det är två D ganska Det är 2d6 1, 4, är 5, 6, 7. Vi ska <laughs> <laughs> du, det nu. Nu är en liv kvar. Ett Tror uh, du? 14 på 7. Nej, ja, då är du död. Nej, det är <laughs> Ja, det är vi. Nej, äh, när det är hans tur så blir det att slå, precis. Där sa han mitt stigande vapen. Hej då. Ja, jag han hill hela hållit på första striden. Det har gjorts i god. i Ja, det <är. laughs> äh, vad då? där? var där. Det var <laughs> Ja, jag har sluggit helt på cykeln snart. Har gjort? <laughs> Varför har du inte gjort något snabbare för dig? <laughs> Men hörni, alltså jag såg här för Jag tänkte jag att jag tror också kan göra det. tror du det. Well, you're engaging weapon fighting, kan can add your ability to modify it to be the damage of the sector attack. Så mm. tycker att jag kan liksom Det är de där. Du står ju med två vapen. Mm. Det är att de där som står bakom plus två, du får använda dem på båda dina vapen. Mm. Hade du bara, hade du inte som fan han är inte tränad i det, och han skjuter med två, då får han plus 2 på ena, man får inte något plus på den andra. Okay. Men du får plus båda för att du är tränad, du kan det. Men alltså, kan jag räkna om vi har nu och så ska jag... Slår. Du får 2d20. Du räknas så som nej och kritis. Ja, jag har räknat med att du är tränad också. This is going great, guys. Men då, men då, om du, annars ska om du vill bita, eller du har ju... Jag tror att du är bäst. 6. 7 plus... 13. 13 är miss. Pretty då tar sport okay, det gör. Det är helt kallt Ja. Ja, det är ja. en det var väl. 6 6. Och det är en två också. Ja. 15. 15. Oj, han hade tagit 18. Han är död. Det heter inte han är ju han, han är ganska borta han, <här> han har gjort. Uh, nej. Det är han som står för Svensson. Men... Svensson är på. Uh, vad blir det, 16 plus 2 uh, Nej, 16 plus 1, 17 Och du hade 18 oh. Dämligt, han ser inte dig uh, uh, Då gör han uh, <laughs> Han ser ja, han, han flyttar sig jag inåt jag ser. Va? Ser ungen, liksom. Han ja. skiftar inåt <laughs> Och skjuter en pil Mot uh, Katrin I mean, yeah. Mot six. Här kommer en pil. Det är morgonen. 7, 8, 9. Miss. Jag står och det drar en suck. Och yes. Allianna. Så so lätt. Saving. <laughs> Ingen, in 20, <laughs> slår du under 10 så tar du en strike. Tre strikes och du är död. Mm. Slår du en etta, jag kan sig som två strikes. 11 till 19 så håller du samma att du är död. Slå en tjuga, då får du ett liv och ställer upp. inte Men vi måste ju försöka göra det. Nej det är fortfarande, du tar ingen mer utan du bara ligger där. Så nu är det nu du behöver någon av dem att komma och hälla en potion eller... Vid. Jag tror <tryck> inte någon Borsen. av dem. något? Oh, oh, att... <tryck> <tryck> Men kan inte jag hjälpa? Jag menar, healing, äh, second wind eller något sånt? Ingen av er har healing, och second wind gäller bara dig tror jag. Wow. Och lite du på den? Nej. är inget utav dig det här kvar heller va? Du Vad för jävla? Um, ja, uh, och då är det ni nej just det. Nej. nej. Det, är svär... det är Han han vrider sig om och ska slå på. Eh uh, mm. 18 19 men protection är på dig också va? Uh, ja den är, alltså den där är konstant runt mig. ja och jag... uh, oh, du har ju mera ammunition så då, ska jag kasta om. min blast. Ja. Mm. Uh. Eh, jag gör det mest jag peka på det bara. Men Niklas gäst så strider det slut. Kan allianserna se ut då? Det beror på allianserna. Vilka sa Det är helt meningslöst. Om han eh, om inte då när vi kan hjälpa honom, då får han slå han tar, antagligen har han tagit tre strikes eller tills han har slagit en 20 och kan ställa seriet. Oh gods. Så eller <laughs> tills ni har slagit ut och hittat någonting att hela honom med, men just nu har ni ingenting och ja. Räknas en jätterosa del då, eller? <laughs> <laughs> Nej. Och så är det han alltså, som... Du är osynlig, visst ja, ja, ja. då? ska är, vi se om är, man är ser dig. Ja. Sex är för lite. Ja, Ny runda. Sli. Och man blir skit. Hur <laughs> kan vi dömna sådana här så? Hur ja, ja. My mycket bra. har jag tagit? Ingenting, va? Ingenting. Jag har tagit tagit ett. Ja. Ja. Han som står framför dig är... Han har tagit 18. 18. Han tar det är, för det för är bara att igen, Han i gärna, han liksom bara ett år för tid som en Ja, vi 10 plus 6. är, det är 16. 16, det, Vad det 15. 15. Nej, jag. Vad är det? 15 är det 15. Nej, 15 15 kanske 14 eller 15? 14 eller 15. Ja, då är det 15. Är det. 15, är det. 15, är det. 15. 9, yeah, 10, yeah. 11, 12. Nu har har tre. Alltså, är det äh, ja. <laughs> so, ja, jag. Det är du mål Jag kör Jag kör en snig har. Okej, du kör med. Poison dag. Ja, du har en poison dag, Just Ja, kör. Inget är stycke alla får träna sig. Ja, 9... Ja, jag är 13. 13 är miss. Och då har han honom igen då? Han har en och Ja. Ja, två hemma. Det så är gjorde vi här. Eller har gjort det här. Nu är Ja, det är samma som syss är 12. 12, och han slår en femma. Mm. Matteus? Ja? Ja. Har du någon närhet? Då är precis precis framför dig. Jag är mycket därför känner vilken är det han han har tagit 17? Jag faller utanför utan mig Gör det. Nu ja, har det lika bra så det är lika bra. det jag Den här jag var en miss. Skulle det vara blod. <laughs> Sen, oj, alla de som har högre är borte borta. Svensson. Vad säger? Alltså, vi måste inspektera. Ja, försöka... Han ligger liksom i kroppsbråden. du väntat? Men du är ju också dold med... Jag är innevisst, då borde jag ha känna sneak attack på skiten som tog dig om du kör något finessvapen, och du har väl bara finessvapen? Ja... Ja... Svårt so så däger du sig finess... Mm... ...så av... Hur var det då Jag slår först för här... Du slår ja. för att träffa, och sen får du få en D6 om du träffar extra. En etta, ja! En kritiker-miss! Nu får du slåa nu då, för att hjälma igen. Ja, nu är det så Nej, det är... Det är tur att vi inte kör film med labbar. <laughs> ja... Han är inte 3 plus uh, 2. Oh, jag har inte gjort den här 3 plus 6. Vad är det? 9. Nio. Och han slog en sexa så alltså, du är osynlig. Jag kan gå in. Han är ju nu? Och då är han med båge. Och han riktar upp sig mot en baby. Och han kör även 17, 18, 19. 19, 19, 19. So yes. oh, det är det en Det var en skada. Det här är 13 minus 6. Det är enkelt. 13 minus 1. 6. Eh, okej. Är det dig så är mm. det <comrades calories consuming> <moves> äh, okay. so du, Sigz. Jag Det är du, Katin. Åh, oh, herregud. Sju Herre, år hey. var nu är Vem? morgon. Nej, det Nu är här mat. Vi igen. Kan jag göra det? Jag kan inte <laughs> Ar Ar Ar ska det. Arvid kommer komma. Alla är blöda. Ja, gånger ja. ja, ja, ja. Alla går hem så att Arvid korar sitt. Det är en träff. Och så står det till. En till. Ja. Hoppas han kan 16. Så kan du stå där till. Se om du höger. du träffar i vilket fall som helst. Ja, du träffar med båda. Så trå dig åter. Han var... han var... han inte drammat han inte och 8, 9, 10, 11, 12, 13. han har tagit 14 mm. i bloodied. Han vill inte du, en vattensvattning på. 1, 2, Det är gud Nu det är. Nej, nej, nej. Nu är, det. Nu är det han som står här. Han ska försöka se om han ser Svensson. Nio. Nio. Kom igen! Han såg en 20, så han ser dig. Så han vrider sig upp. Och attackerar. Nej. Nej, du tar 11 mot AC. Yes! <laughs> <laughs> Mitt läderskinn. Läderordn. Okej, Aliana. Är det död eller levande? Lädd av, ja. Det är lärd av, ja. 13. 13, du håller stabil. Okej, <laughs> poängen. Och så är det med som står och bråkar med Mattias. 8 och 11. Det är alltså jag kvar, Och sen är det Hammisvärd. Du är osynlig nu, va? Ja. Så då ska vi se om vi ser dig. Alltså, de Nej. Nej. <laughs> <Slider du? laughs> det var väl sju. 5. Nej. Splider du? Har jag spridit? Jag har spridit. Det här är de här figurerna vi slogs mot när vi <laughs> ja, de håller på det. dö. <laughs> de <skratt> mm. Ja, men sist med. Ja, det är figurerna du är fel på. Det var den här, de är figurerna. Ja, men nu kör den där nisen. 13. <laughs> ja, 13 plus 6, är <skratt> ja, det är 19. Nej, där! Nej, Det är bara att jag tog. Ja, jag har tagit. 26 17 18 19. De är jättemycket. Han är död. Han hade tagit 14. Tack vare att Bayern också klippade. Ja, det är visst då. Ja, ja. Jag hoppar nu. Ja, ja. Jag ska inte ta mig så där igen. det här bara att skydda jag. Jag är Det är det här. Och jag slår en Jag springer till dig så. Vi går lite igen ni är sist med sist Ja och sen så inne på men jag var han skusig eller han tio nitti. Nej, han var i tio. Nej, han var i tio. Nej, han var i tio. Nej, han var i 19 Nej, han var i tio. Nej, han var Svensson? Okej. Ja, springer du så kommer du få en opportunitet attack på dig. Ja, jag ja, testar. Nej. <laughs> det där var fel tärning, tänkte jag se dig, det var rätt. Ja, du springer brrr. Sådär, och där slår jag. Ja, kända. Han är mitten nu. Ja, han är mitten nu. Ja, <laughs> You're not worthy to be in my part. 13, och 18. Mm. 18 är tre. Och sen så var det en sån. 5 plus 9 blir 9 blir bla bla bla. har Han tar i 25 så han är död. Yes. Då går vi på. Efter dig så är det. <skratt> Jaha, det är de som har lägst kvar alltså då de jag börja plocka igen. Ja. <skratt> <skratt> ja, sen så. Men, vad var det som ligger där? Det är Alina som är nere av ja. sig. Jag kommer försöka gå och hjälpa Horst. ni inte <laughs> står och håller på att ge fakta, den healer. Ja, mm. det kan kramt svårt. Mm. <laughs> mm. Men vad då kan jag gå och hjälpa då? Nej, det ingen jag, av er har healing. Jag har ingen healing. Så. Ja, jag ställde mig, alltså jag, jag gick bredvid Horst, det var ingen hinder som var inne. Nej, det är ingen som min närheten av sig. De du inte få inga skit på mig. Nej, fast hur ska jag match med? Ja, nej, det är en... 17? Ja, oh, det är supermycket. 20-någonting. Nu, <laughs> han är bloody, tror jag. Han är bloody. Det <skratt> är sexa. 5 plus 7. Nej, är död. Jag vet inte om jag visste det. 21? Han är inte död. Va? det. Hur jag jag då? ja jag måste göra mig. Det, det här är viktigt. <laughs> Jara. En då, <laughs> då kommer. Ja, kom ja, kom jag inte upp i 20. Eh, sen är det eh, six. eller vad du nu heter nu Morgon, Ja, men eh, ja nu har jag. Men ja, jag springer också tappen där och tycker att nu ska du det. Mm. <laughs> nu Jara, ska du då? Nio Det plus. Jag har, ja. nio, plus. Du har väl en massa plus samt men du, ja, ja, jag men du har ju ett till svärd, så du får slå på den också. Du springer runt med dubbla svärd. Ja. jag har ju slagit honom nu. Ja, men det var på hela svärdet när du charchar, så har du en till. Den får du inget plus på, men du får slå på den också. Nej. <här> Han slår ju <i> hormon. <här> ja, ja, ja, det gör man. 20, 20, 20! Wow. Mm. Strike it! Skriva Stray. upp här. det här. Är inte bra. Det här är inte bra. Och så är det till med svärd. Han har stått sparslång på Sarkersjö. Alltså, Vad gör vi sen när vi inte ställer oss i en silkeslunga? <laughs> 15, 14, så det blir 14. Uh, 16, så det är en miss. Vi hjälper inte gudarna att de ska klara. Och sen är det killen som står i mitten, han vider yes. sig och slår, slår, slår på den och ser. Det är Katrins morgon. Oh. Och han slår en kill 15 16. Miss, miss. Fett, miss. Oh. Oh. Ah, ja, slå. Skulle du också ställa några ställen? Kan, kan jag göra en uh, nature check och kolla med sedan Healing Herbs för en minor ängsel? Uh, det är uh, ja. Uh. Mm. Du kollar runt. Ja, uh, men mina ögon. Uh. 17, 18. 19. Kom. Nej. Vi hittar ingenting som har Det är inte snälla. då. vart är de här? De är bara kvar där. Jag kan ha Jag är på palm. Nej. Det ska vi Jag har tagit min action. Ja. Jag har ja, ruset fram jag bara kör. här. Bara Jag Han känns lite mobbar då. mobbing. <här> ja. Åtta. 9, 10, 11, 12, 13 hjälps inte, så den till Eftersom du kör på den Den träffade jag Ja, 12 plus Och det där, han är Nu har en kvar Bara så ni var det är min 50 gånger Som jag dräpper Mår du tar det? Tog han och ben, han Riktig pimpsnack Får vi extra utav dig, eller? Det är bara när de slår på dig. Protection för dig. Ja, Okej, okay. ja, men jag, var, jag... Kan jag kan gå fram till honom? Alltså hålla mig i Ja, du kan stötta också lite, lite, lite. Jag kan få sneak attack på den. Ja, kör kör du. Då, då kommer ja. du springa som en galning. Annars ja, jag kör. kan du gå på honom. Kan jag i sneak attack? Kör! Och mm. ja, det träffar träffa. Mm. Ja, Vi kör det är svårt att se! Oj, mm. <laughs> svårt! Ja, det är... Va? Då ska jag inte köpa sådana tälningar. De ja, det är jag en D4. Det är liksom svårt att det En D6. En D6. Men du har ju... Måste jag det, är det är tre grupper. Det är tre grupper. Det är tre grupper. Ah. Ja, ah, men sneak attack här. Men det har du rätt i. Jag tror att ni har gått upp. 2D6, det stämmer. Då måste vi skriva i det. Du har sneak attack här, skriva 2D6, 8, 2, 8, 6, 9, 12, det räcker, är död. 12 plus 3 är potion, så att det är 15. Han är jättedöv. Grattis! Tack! Ja, ah, jag, jag suger den! <laughs> <laughs> ja, jag har en femtidigare resonansproblem. Niklas, ha godmix för nånting, ha vad hivit på sig. Du kollar ut. Ja, precis. Du hittar 350 gp. Nu är det någon annan som skriver upp det. Jag har några som Ja, jag kan skriva. Ja, jag kan skriva. Ja, jag kan Ja. Är det Nu är det... Vi kör fortfarande det som han är ute. Så det är på Poln. Ni kan hitta på någonting på att han kan leva. Pappa, Ja. Kan inte jag kolla om Goblin, goblin har ett depressör och jag? Nej, de hade ju bara... Vi har ju haft dör här, så det kan vi ta sen. <laughs> Mattius, vad vill du hitta på? Jag ska inte slå på veckans liv, men... Kan vi inte lägga någon förbannelse och eller sånt? Ingen av er har healing. Hur, hur är det han ligger? <laughs> <laughs> hur är det han ligger? Han ligger på vatten och skippar efter <laughs> Den kan man ha en blådel. Låt jag gör in slide slime dig. det är inte. Killen är nu mot sig Du har sett att på måste få få få få få få få få få få få få få få få få Jag är oh, det jag fan, finns några... ...deklarade han och det fanns inga... Nej, jag tror att det var jättehögt då. eller hittade ingenting. Kolla det ni hittade några healing eller sånt Vad var det vi såg längre fram? Älvstaden. Älvstaden. Vi går till Älvstaden och kollar om det var något där. Okej? Okay. Yeah. Yeah. När du kommer dit så ser du att det är här är som en kamp i plats i Toritius här som... Eh, de här goblinsen har hållit till. Så det var därför de attackerade för att de kan nära deras camping. Mm. se är jag någonting? Fråk armen eller så? Eller så. Det du hittar det är att vid där staden, är faktiskt en skattkista. Och i där hittar du först en skatt. du ska jag gå upp ska jag upp äh, Jag kan skriva på ett helt tomt att du, mm. du kan få här. vi hittar en small <laughs> battle Horn? Nej det ska vara episkt Och, vi... mm. <skratt> <skratt> och du hittar tre potions Vad är det för potions? Healing potions Du kan skriva till... Arma kemi Skriv två, <skratt> två Två jag... eh, tre <skratt> hewita, <skratt> Och 25 nej. HP i varje flaska kan du skriva 25 25 HP i varje flaska Så man kan behöver inte Ge dricka och Man kan lika lite och dra upp hur mycket HP man får så man, så, man så man har ju inte drickat hela fastan. Så man en ju inte drickat hela Ja, om man inte... 25 <laughs> <laughs> 25 varje. Jag känns ju att du gått runt och ställer sig fram på en gravida sig. Du kan dricka till 21, så du får fyra hopper kvar. Och nu är det jättebra. Vad okay. <laughs> <här> var det med er? Healing Potion. Tre Healing Potion och så Battle Det det. det, snålade du Och då är du klart, för du har gjort din movement Strik. Så nu är nästa. Men ska stryka, stryka den där så skriver jag mer till en 50 grejer? Shit! Jag, har hade jag, 350, jag, men... <laughs> jag hade gjort 350 grejer. Jag hade inga sluten moment där. Jag kanske kan springa och hämta det. Kan du då. kan ju hoppa i kläden. Uh, jag antar att ni andra, vill ni göra något speciellt? Eller vill ni så vänta på att jag kommer tillbaka? Kan du nog kasta Katrin? När jag... Nej men här då. Kasta med. Mm, det är längst ner Sista hopp, igen, här. Sista tre lader. Vad menas med är det? Att jag kan springa och hoppa. Jag vill ja men vi tar ju healing-kursen. Ja. Och så får jag komma fram. Längre, mycket längre än vad jag egentligen kan springa. Slår du den etten kommer du där? Nej. Jo. Ja, jag ska ta den där handen. Ja, du kan springa och hoppa längre. Eftersom det är samma sak som action så tar jag en runda det och kommer tillbaka också. Ja, det gör det. Jag ska ta den där handen, magic hand. Bara skicka den tillbaka. <laughs> Min handa gör någonting för alla, är det för boffe. Jag sätter mig på knä och bara, kom Jag måste göra ett slag till. Jag Står du en nu, då, då är du död. Men annars kommer jag väl kunna hinna tillbaka till dig. <laughs> Sluta säkert pressa. Ja, måste nästan nästa filma det här. Det här är vår första karaktärsdöd. Okay, är jag... jag Ska klara... slå säga... känner jag bara odds är... då... så... äh, ja. Han är stabil på minus ett. Då är det att Emil springer fram och igenom och köpa. Du en sån här. Hur mycket vill du dricka? Hur mycket. Är än mig. Ja, så en en en du kan hjälpa dig själv. Och tar men short det kostar Samma väl? Ja, men det kostar spänsbara. Vi kan inte ta en. Så, vi kan ju ta en gilla där vid kamppelplatsen vi sen. Vi tar en, Jag har bara tänkt för Det kan ju kännas bra att kanske har kvar. Två? Två? Två? Inte Två? och Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? vi Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Två? Ja, Ja, precis. gör det på det. det är en, en Om ni tar en? Ja, ta mm. det alla som vill kan ju slå sina hit på eller hitta. Och så har ni tag på Ja. <laughs> <laughs>